Okay. А това обаче не Oh or No. Sure. На 2 години и половина и съм от абсолютно всички хен задължителни по календар, хеми приключителни вакцини, които съществуват в нашата страна. И вакцинацията се отразява в медицинския картон на детето, като един от начините, който е заложил наредбата за детските градини, е, че дете не може да бъде прието в детска градина, ако не се предостави този картон, в който се отбелязва. Освен по-медицински, нали, по медицински причини, нещо има притеснения да бъдат поставени, но не всички хора, деца влизат в детска ясно, по после в детска градина, така че това е един механизъм, но може би не е съвършен. Отделно. Картон, в който картон така, може да бъде манипулиран, нека така да го наречем, е друг начин, в който една директорка в да детска градина да провери дали едно дете е вакцинирано, аз поне така не се сещам, без разбира се напише специално письмо и там до и, и нещо съд, съдебно производство да се развие и като последно нещо, или е или съответно не е имминизиран, което разбира се е, затруднява и чисто преценката на, да на в училище, като, да кога, кажем, една шахта ти е виждаш, голени епидемиологични получвания, че вакцинацията има смисъл. И за това се налага и с законодателни мерки като предвидителна вакцинация, тогава, когато тя покрие определен процент от населението. Колкото е по-голям този процент, толкова по-добре. Конкретни примери за заболявания в световен мащаб, които са изпоредени именно на принципа на масовата вакцинация са върлиората Други някои по-ветки заболявания също с помощта на вакцинацията са били силно ограничени към тялото на разпространение. Но да, ако прекалено голям процент от родители защото моето мнение е, че изключително важно на случай на родителите и на това докато дете още е малко да се направят максимален брой вакцинации, са с възрастта, разбира се. Защото това помага. имонетет посредством а, антитела, които те изгледи и изреща en la Но а, това е също в а, рубриката на... Значи, ако не си направиш една иммунизация, в един момент и пак реално не си иммунизиран. В такъв ми случай ти подлежиш на глава и кой как според вас би трябвало да установи това дали си... Същото е да детално е разписано в началото от детска възраст и после е написано така препоръчително, през седи какъв си период от време. които ми стана много интересна, която може би България може би се приближава до да към нея, към момента имаме един здравно осигурителен фонд, който всички задължително на осигурени, та съществува и допълнително но не е още добре развитил. А в други държави, да кажем, в Германия, има множество фондове, има, има конкуренция между тях за пациентите и едно от изискванията да се запише в дадения фонд, Именно ти да имаш определен брони иммунизации, които да ти бъдат направени, и ти да докажеш, че са ти направили иммунизационен паспорт и така нататък. И тогава да те приемат, като презумция общо взето е, че после ако се разболееш, това ще струва много повече на фонда, отколкото ако те иммунизира сега за. Трудно ми е да отговоря директно на въпроса, защото през цялото време на мене ми се върти контрагледна точка – тази, която би защитавала един изцяло препоръчителен, а не задължителен характер на вакцинациите. А, аз с а, ситуацията в Германия не съм се занимавала, въпреки че съм живяла там и съм ползвала многократно медицинските услуги, но се запознах с ситуацията в Швейцария. Ако това може да подмени въпроса. Също, <също>, <също> като пример. А, като пример аз също споделих и с а, господин Ставро преди а, няколко месеца. А, миналата година ми попадна Пояснителната книжка по повод на един референдум в Швейцария, свързан с техните поправки за закона за епидемиите и борбата с заразните болести референдум, иницииран срещу поправките в закона и най-вече срещу въвеждането на задължителна иммунизация тъй като принципа на техния закон за епидемиите е изцяло препоръчителен характер на иммунизацията. Тази поправка в закона отново многократно повтаря, никой не може да бъде принудително вакциниран срещу неговата воля. Вежда се обаче изключение, нещо като извънредно положение. А, това... Особено положение може да бъде обявено не от отделните кантони, а само от федерацията, и засяга особена категория лица. Направи ми впечатление, че засяга а, медицинските работници, а, и една от всъщност, едно от основанията за поправките в швейцарския закон за епидемите е огромния процент на заразявания в а, вътреболничните инфекции. А, големите, а, посочва се, че годишно, ще направя справка, има около а, 2000 жертви на вътреболнични инфекции. Съответно, това е много голямо финансово обременяване на, за, на застрахователната система. И поради това има един доста рестриктивен закон, клауза за медицинските работници и вътреболничната инфекция. Отново се подчертава, че никой не може да бъде срещу волята му имунизиран, но трябва да се съобрази с санкции, да, например, да напусне отделението за известно време, ако е обявена принудителна иммунизация. Освен това, в аргументите на инициралите референдума срещу тези рестирктивни мерки, многократно се споменаваше диктата на Световната здравна организация. Една редовна тема. И огромния проблем при така либерално настроено общество, проблема с личните данни. Тъй като, замислете се, аз изпомням също в Германия преди 4-5 години, когато беше Ешерихия Коли. Помните ли? Какви истории трябваше да научим кой къде е пътувал, с кого се срещал, как една група обядвала, пътувала и така нататък. Тоест, а, а, изискването да бъдат идентифицирани, оповестени и съответно третирани лица, за които дори има само подозрение, че са заразени, дори не болни, е свързано с голям риск за личните ни данни. Ние сме задължителни да обявим пътуванията си, контактите си, освен това да бъдат направени публични резултатите от медицинските ни изследвания, което се смята за сериозна интервенция в частния живот. А, искам веднага да кажа, че аргум... референдума не постигна целта си. Закона беше прият с а, тези рестриктивни поправки. Но принципа е изцяло препоръчителен характер на имунизацията а, в, в Швейцария. Абонирайте Добре, Иска ли Ами, аз така мога да кажа а, и да може би да отбележа, че много хубаво вече за последните 50 години и повече години медицината и в частност фармацията много са се развили. Много са се дигнали стандартите. Първо от скъп страна на производството на лекарствения продукт, защото всички вакцини. Те, са, те задължително трябва да се приложат от медицинско лице. Вишия сестра, вишия лекар, не може и двете, не и, а неотношено. И на първо място мога да кажа, че самите а, девайси или изделия на медицински изделия с помощта на които се прилага ваксината. Това е Спалинцовката иглата, са вече така бих казал, много изтъчени, с много. стерилна първична упаковка, след това в вторична упаковка. Така че максимално са взети мехки от страна на фармацевтичните компании, които ги произвеждат, те да бъдат един стерилен и качествен продукт, който при прилагане са прикосновения с кожата, именно нали, проникване през кожата, интрадермално или, или субкутанно, те да риска да предизвикат възпаление, Ну, no Има специална техника. Поставянето на инжекция в медицината не е просто работа. Било то и сухо там, а, е, на едното е по-безобидно. Е, това е така да се прави медицинска манипулация и трябва да се знае точно къде да се сложи, ако не, да се седне и така нататък. Аз всъщност, ако мога да продължа въпроса или да го преспъвам, но всъщност свързан с това каква е и кой да бъде плаща индивидуална цена за общественото здраве, защото а, всъщност това са странични ефекти, които могат да бъдат а, регистрирани, макар и нежелани, именно поради идеята на обществото да се предпазва от тялото като опасност, който може да зарази останалите тела. Трябва ли ние да плащаме индивидуална цена, за да поддържаме една идея за общественото здраве, а, за един щит, който ни пази всички заедно. Това всъщност така, през една идея за нали, санитарната елигма, че ние живеем в една епоха, в която се опитваме действително да санитаризираме тялото, да го овладеем до такава степен, че то да стане максимално безопасно, опитомено дори през иммунизациите, а, за да бъде чисто биологически опитомено, оставаме на страна политическото опитомяване на тялото. Но а, тази идея действително тръгва именно от там, че ние винаги, когато се иммунизираме, плащаме определена цена. И ние не плащаме по собствено желание ние сме принудени да платим тази цена, Тоест на нас не се отнема а, нещо от, от, включително от тялото, макар и е като потенция, а, и може да ни се причини някаква вреда. А, според мен въпросът тук не е дали можем да толкова, поне юридически въпрос, не е толкова дали трябва да се плаща такава индивидуална цената, и като правото е трънало оттам, че ние, всички договорни теории за държавата, държавата, която е свързана с правото, че ние плащаме цена, да бъдем част от една общност. Така че това не можем да го спорим, ако искаме да има право, че трябва да платим някаква цена. Въпросът е каква е тая цена, за какво е плащаме? Получаваме това, за което е плащаме, защото казахме, ако няма някаква информационно покритие като прак, ние плащаме 20%, останате 80%, не е плаща тази цена и нищо не получаваме. Тоест, ние пак трябва да го вземем като индивидуално колективно решение. Това е абсолютна дерегулация на препоръчителния режим на и изобщо, в голяма степен разчитана, много сериозна демокрация, а, в която цялото общо може да се и е да реши, действително дали да го прави това или не, при липсите на забрана и изискване за дължително. Да Мога да споделя. Вчера една моя студентка каза, че тя от Манту, Манту, нали, така се казва тази иммунизация, е получила в продължение на 6 месеца много сериозни проблеми и обещатението е било единствено това, че лекарствата си тя е получавала 6 месеца безплатно. Това е една лична, лична история. Абонирайте се! стремат да развиват и да произвеждат вакцини по най-модерни начини, така че до минимум да свалят нежеланите лекарствени реакции и странични ефекти, които са свързани с приложението на всяко лекарство. Тук е можен може, момента, в който искам да вел да прочитая за всички, така, да, да е ясно и да се знае, ние като да го казвам, че напълно Безопасно лекарство не съществува. Просто такова няма. Когато говорим за лекарство. Храните ми... някой ден. Целия свят е като Швейцария, но за момента това не е така. Аз знай че населението на земята на е натвък 6 80 лев. Общо 80 лев. Ако се разболеете от хепатит Б, който е едно хронично заболяване, което грява в черния дъл, за съжаление може да доведе до много сериозни последици, тежки последици. Да, с много висока ефективност. вакцините, като лекарствени да се. Не, може ли аз да прехвърля топката сега, <съща> да отворя една медицинска тема, <съща> без да имам нещо общо с медицината, освен философската рефлексия върху медицината? Какво е имунитет? Какво е имунна система? Философите са рефлектирали върху това. Ако ми позволите да, да представя гледна точка, имунната система е откритие свързано с органната трансплантация. Карайки в нашото тяло огън от чущ човек, нали, той веднага го разпознава и започва да се бори срещу него. Но имунната система ни пази от всички видове вируси, които може да се Иммуната Имунната система е тази, която игра основна роля в процеса на възпаление. Нали, възпаление има дори когато се удариме и стане силно. Така че тя е изключително важна за целия. Не, не може да съществува. Без имунна система, за съжаление хората, които имат слаб имунитет, нали, доказано е, че те боледуват много по-често, за съжаление умират по-рано, по-кратък живот имат, стуват повече на обществото, нали, но това е, това е групата на така наречените имунокомпрометирани болни, да, вече различни механизми, става много сложно, но не е добре човек да е с нисък имунитет, с две Да. Точно така. Никак не е добре, но нека да си дадем сметка какво а, значи това. А, значи, нашето тяло се съжителства с всякакви чужди тела. Вируси, бактерии, паразити, включително да кажем и с а, трансплантирани а, органи. Това означава, че нашия човешки живот се разтваря в биологичния живот изобщо. А, както древните са правили разликата между биос, което е човешкия живот, между раждането и смъртта, стареенето и така нататък, и злое, което е биологичния живот изобщо, който ни съчленява наистина с всякакви други същества от екологичната система. Това значи, че всякакво манипулиране с имунитета е манипулиране на границата между моето тяло и чуждото тяло. Как е дадена тази граница? Замислете се, ако сме просто човешки същества, тази граница, е нашата телес... границата на моето тяло е нашата телесна повърхност, нали? кожата. А, и обикновено социалната конструкция за заразяващия човек, за замърсения човек и така нататък, винаги е била свързана с места на опасен допир. И то а, у нези места от тялото ни, които са свързани с телесните отверстия, от които изтичат течности, а, и тези телесни отверстия са едновременно нашето непроницаемо и проницаемо човешко тяло, местата на най-голямата телесна опасност. А, нещо сетивно все пак. Ние можем да се предпазим от кихащия, можем да не пипаме с мръсни ръце и така нататък. Сега обаче, когато наистина имаме това състояние на фармацията, това състояние на биомедицината и така нататък, тази телесна сетивна граница е дълбоко несигурна. Ние не знаем какво е Мое и чуждо. Ние, то е някакси дълбоко вътрешно в нас. Ние нямаме непосредствен наглед за това. Не знаем а, невидимите токсини. Uh, всякакви форми на замърсявания и така нататък. Uh, доверяваме се, разбира се, на биотехнологиите, на биоекономиките uh, и така нататък. Но това прави ли ни по-сигурни? Това прави ли ни по-сигурни? Uh, изобщо, uh, сега ние социолозите казваме, uh, имунизираното тяло може би е телесната схема в рисковото общество, но рисковото общество прави опит да, да калкулира некалкулируеми рискове. А, то се заразява в един метафоричен, но не само метафоричен смисъл с чуждото, значи то вказва в карата да този модифициран агент, който трябва да вдигне моя имунитет, но последиците от това заразяване с чуждото са абсолютно непредвидими. А, и аз мога да препоръчам на всички да прочитат една история за имунитета, за едно трансплантирано тяло на един много известен френски философ на тялото. Има я и на български, казва се На натрапника или досадника. Жан-Люк Нанси е автора и философът, той описва своята собствена история на трансплантираното си сърце по забележителен начин, с който чуждото сърце, което ние сме свикнали да мислим в... в схемата на дара на всички дарове, нали? всъщност е на трапника. Нещо живо, което идва със собствената си идентичност, със собствения си имунитет и реципиента трябва да се пребори с тази чуждост, за да се пребори с нея. Неговата имунна система трябва да бъде отслабена за да може да не се стигне до отхвърляне на органа. Когато тя бъде отслабена, обаче изведнъж от тялото му избояват десетки вируси, които преди това латентно са го обитавали. И започва един безкраен набор от третирания на манипулации с имунитета. И накрая ние се питаме... А, така или иначе, от тук следва тезата за тялото, идентичността на нашето тяло е, е нашия имунитет, а, но ние сме заразени с чуждо и риска е абсолютно не Здравейте, значи аз ще се опитам да изиграя ролята на опонента до някъде, защото нали, това движение срещу вакцините със сигурност го има, може да се каже, че набира скорост, не, мож, не знам доколко, но нали, определено има хора, които са твърдо против вакцините, а, сега ще задам задавам въпрос и ще си отговарям до някъде, не знам просто ще коментирам по някакъв начин, защо го има това движение, от какво се страхуват тези хора, защото то очевидно е породено от някакъв страх и от някакво недоверие, което до някъде е недоверие в фармацевтичната индустрия, нали в кавички. Според мен е породено и от общото недоверие в... Примерно правителствата, които налагат принудителните нормализации в корпоративната култура, нали, в бяг, бягството от отговорност, което се съдържа в тази корпоративна култура, особено нали, в, в Америка, в Германия, не знам, в по-развитите общества, където наистина парите определят, те са оценката на всяко нещо. Но нали, има доста така големи движения, които са против а, тази философия. На това, че нали, всяко нещо в живота на един човек може да се определя с пари. Нали, примерно, каква е цената на това да ви отрежете един крак, колко пари ще приемете. Някакси си точно това съпоставяне, а, не много хора го приемат. А Сега със сигурност аз не съм против научния метод, напротив, нали, твърд поддръжник съм му и тези доводи, че ваксините са на много високо ниво, че науката напредва, нали няма абсолютно никакви, със сигурност има такива аргументи срещу това, нали, сега всеки има интернет, може да разучава. Така, опозиционните точки, но а, според мен поне там няма нищо за, за доказване. Ясно е, че науката наистина напредва. Тя е много развита и продължава да се развива все повече. А, но предполагам, че а, хората, които са против вакцините, те не са против науката в повечето, по-голямата си част. Никой не спорва това, че ваксините работят. По-скоро са против това, че а, вакцините, нали... Науката в случая е взета за заложник от някакви финансови интереси, които а, и я използват, за да, да налагат други, други модели. Сега не знам, смисъл, специално в медицинската практика, мисля, че така, хората в тази сфера са се сблъскали със с такива примери. А, и... Друга такава точка за размисъл е точно този сблъсък на индивидуалността срещу обществото. Нали? До каква степен обществото може да се е, принудително да се намесва в моя живот. Аз както е, привърженик на философията на Айнранд, е, която е твърдо против идеята за общество, нали? ще цитирам така до някакви идеи, че всъщност обществото винаги е изградено от индивиди. Нали? Няма такава представа като общото благо. Общото благо е благото на отделните индивиди като съвкупност. И е, нали, една такава принудителна иммунизация от е, гледна точка на общественото благо, която влиза в разрез с моето лично благо, така както аз го определям, е несъвместима. Един е, така демократичен закон би трябвало винаги да взима волята на индивида на първо място, защото защото обществото е изградено от такива индивиди. Нали, сега тази идея, мисля, че повече от това няма смисъл в този дебат да си, да си разисква. А, сега относно, а, относно науката, а, с, няма медицинско образование, но а, специално в статистиката има една теорема на байес, той е така доста известен, може да се проучи, която нали, боравеше точно с такъв медицински пример. Цифрите, които цитирам, са съвсем случайни, но идеята е такава. Примерно имаме болест, която 10% от населението са заразени. Нали, нали се заразя в някакъв период? И имаме лекарство, което, да кажем, всъщност по-скоро диагноза, която в 90% от случаите определя правилно, да, вие сте заразени от тази болест. И 10% прави false позитив нали? В 10% от случаите определя някой, че е заразен, а той не е. Отиваме на лекар, лекар ви прави тази диагноза, казва, вие сте заразен, трябва да се иммунизирате, примерно. Нали, Моят метод е сигурен, той е на 90% верен. Така че с, почти със сигурност е заразен. Въпросът е, малко тъх се загубих собствената си математика, а, въпросът е, а, ако този метод е на 90% е сигурен и... А, Съжалявам малко, загубих нишката. Трябва, трябва да... Една фаза и ние изпитваме за спин. Всички нали. знаем как се предава спина. Да, са, ако euh, никога не мислиш за другия пол, седиш си вкъщи нали. никога не ти се наложи нито операция, нито никаква рискова процедура, въпреки че човек никога не знае, шанс да се за заразиш с спина е наистина никакъв. Е Но uh, си човек, който живее активно, това, което казва. Извиска, с колкото хепатит B в много, много по-малка степен модифициран, е но повярвайте за съжаление, е лошо заболяване. Няколко седмици, месец, два, ну не чувстваш се паднал болен, нали гласи, нямаш си лечение, нали лекарства, системи и така нататък. За альтернативата 110. Да, може можеш да забравя това ако искате да вършите статистическите. Да, значи, смисълът е, аз сега в момента, впрочем, понеже. Докато говоря, малко ми е трудно да правя математика. Да, идеята е, че въпросният принцип там, въпросната теорема, тя е чисто математическа, чисто статистическа. Идеята е да покаже това, че примерно един метод, който в 99% от случаите е верен, реално греши в 60% от случаите. Казвам, примерни цифри, извадил съм я тук, мога да я цитирам след малко. Окей, okay, аз не го спорвам това. Както казах, нали, научните факти не ги успървам, просто питам защо според вас съществува въпросното движение срещу вакцините. Нали, сега най-елементарното обяснение, защото хората са глупави и не си дават сметка. Точно така, да. по-скоро това, че а, решения, които се взимат а, в ползата на общественото благо, са винаги решения, които трябва да се поставят под въпрос, защото възможността да се спекулира и да се а, нали, изопечават е много голяма. Мисля, че това, този, тази тема е изниквала много пъти в тези дебати. Но само да, нали, да допълня това нещо, че е, въпросното недоверие в медицинските практики в някои случаи е, е подкрепено с факти, които нали, много хора са виждали на гръба си сега. Това, че примерно в един лекарски кабинет трябва да е чисто, трябва всичко да е стерилно е така и естествено лекарите никой не ги подозира, че се опитват да не го спазват, но съм сигурен, че във всяка българска болница случай, и в момента има във всяка една има вътреболнични инфекции, което е логично, но все пак нали, това е един довод. Нали, никога не сме застраховани срещу тези рискове и в, нали, в най-добрата практика има такива рискове. Нека да продължим с следващия значи да. да. ако а, аз... Да Александър Андонов, адвокат съм. А, може би кратък отговор тук на съдискутанта. Uh, и, и да обобщя двете, двата аргумента, които казахте, всъщност uh, не, не става въпрос за недоверие или страх. Uh, uh, или, uh, нека да поставим така въпроса, дали става въпрос за недоверие или страх, или за uh, едно право лично, субективно, правото на болест. Uh, доколкото на мен ми е известно, това се е зародило като идея в Штатите през 90-те години, като едно ново поколение от субективни човешки права. Те поколенията вървят първо, е било правото на живот и лична неприкосновенност, после вече на собственост, след това политически права, пък екологични. И, и така нататък. И всъщност се достига до осъзнаването като човешко право, правото на болест, което за него няма значение дали имаш доверие или нямаш доверие в достиженията на науката. Там просто се извежда като една висша ценност на човека сам да прецени дали иска да поеме риска да се разболее, но и а, възможността да се пребори сам и по този начин да изгради имунитет. И в тази връзка исках да поставя а, въпроса, а, защото в началото... А, няма само да ти кажа. И не, аз... Ще, не, не, не, а, именно, именно защото няма задължителни в вида, в който ги има в България, но в големи корпоративни структури а, се правят анализи за риска от това а, компанията да остане а, без един служител за примерно две седмици. И по тази причина работодателите изчисляват, че на тях ще им е по-ефтино да инвестират в вакцини за всичките си служители, безплатни, нали, това е като привилегия се счита, но да не, да не поемат финансовия и бизнес риска, да им се намалят приходите от липсата на работещ служител на, на мястото, което заема. И по тази причина всъщност корпора... големите корпорации са принуждавали а, служители да се вакцинират а, и оттам се е породила ответната реакция на тези движения срещу вакцинациите. И а, въпросът, който исках да, да поставя е свързан с а, първоначалните изложения, защото вие говорихте за вакцинация, а доктор Ставро за имунизация. Доколко, доколко всъщност имаме право да говорим за иммунизация и не е ли правилно да говорим за вакцинация? А, ще поясня въпроса си. Дали, дали всъщност вакцинацията а, лекува? И, нали, а, вие казахте, че е лекарствено средство. А, или... Е, а, или, или дали въобще профилактира или а, само тества имунния отговор. Тоест дали създава имунитет или само тества дали човек има собствен имунитет. да ти вземеш вакцина по твое желание, всичко започва от една лекарска консултация на базата, на която ти се предписва съответната вакцина. Като лекар я абсолютно задължително, като предпише рецептата, той поема риска за тази работа. отговорността. Не риска, отговорността е точната, тема, че е предписал съответна лекарствена продукта. И В отношение Под, на темите, двата теми са еднозначни. По-правилният е в интерес на иммунизация. Мисля, че е малко по-правилният. Това е легалният, който е залегнал. Но понеже иммунизацията се правят с вакцини, няма иммунизии. Е, е, за това се е фокусирало и но много теми на вакцинация. Аз, аз няма... по-скоро по поставих въпроса. Не, не разбрахте въпроса ми. Аз не успорвам... не Не, разбрахте, въпроса ми. Аз аз не не успорвам това, че са провеждани множество изследвания за да получи статута на вакцина, лекарствен продукт или както и да го наречем. Въпросът ми е свързан с това: а, дали ваксината създава а, имунитет, за да се пребори човек с дадено заболяване, или а, само проверява, проверява, ето, не използвам тества. А, проверява в даден момент, когато се постави ваксината, как ще реагира тялото, но. Въпросът е, въпрос е нямаме И в момента в който нашето тяло слезе в добив с, да кажем, вируса, който е най-честия поима, който се явява антиген, външен антиген, който ако ние нямаме антитела изградени, ще се разболеем. Но ако имаме антитела изградени, ние нямаме да се разболеем. Нашия имунитет ще пребори вируса. Значи пациента не ни изхвърли от света, а тя ни изхвърли от вируса. Антитела има само доколкото има антиген, т.е. доколкото е атакувано тялото. Да, именно, именно. На който е, да с всички около да вземе. Mm-hmm. Колко тези нови епидемии а, могат да бъдат функции а, на а, самата имунна дейност а, на медикализиращия се човек, Soon yes. you Да продължим с публиката. Имаш реплика. Имате реплика. Аз сега ще се върна на стола си и ще се подредят нещата. Tú Те са решения, които бихме могли да рече, биополитическо, което слага там, подчертая е, там границите, където конвенцията, текущата конвенция решила, че а, би било полезно. полезно. Но това, че са там границите, е друг въпрос, от там и е, да са противите, защото ползата не е винаги е основният критерий. Окей, okay. продължаваме с публиката. Заповядайте. Да, Николай там, се казвам адвокат съм. А, искам може би ги няма представителите на тези, които са против иммунизациите, да кажат каква отговорност пред ритна, така, ще поемат при една епидемия, тъй като ако станат виновници за една епидемия, каква отговорност, смисъл, каква точно ще дадат те за обществото, за да си понесат последствията. Защото нашия свят, който е с иммунизациите, го познаваме. Какъв е, нямаме епидемии, нали, заедра шарка, може би вече няма живи хора, които си ги спомнят тези епидемии и така нататък Общо, зато това ми е въпроса, може би няма към кой да го задам. Да, може би да си помислим само. Да, аз Като, гледах в страните, ми стати, като отворих стан, страницата на Световната здравна организация, гледах, но само, че не разбирам от видовете вакцини, и гледах страните по азбучен ред. Първо излиза мобили. А, да, гледам страните по азбучен ред, веднага гледам България, проследявам с Белгия, с. Кру... Хрватска, защото нали, по азбучен ред на латиница гледам 96, 97, 98, 99% от десетилетия вакцинации. Изведнъж скачат страни с 47% и така нататък. Зимбабве, Зимбабве и, а... и. Под 10%. <laughs> така съжалей. че а, можем да видим какво става <laughs> чрез такива страни. А, защото все пак статистиките са важен ориентир. Аз това го казах, аз ще допълна, но аз казах, че наистина прекалено много нации, прекалено много култури, прекалено много и различно отношение към грижата за себе си. Значи има хора, които са загрижени за, за, за здравето си. Като допълнение на това, което каза доктор Ставро, държавата гледа на нас като и на инвестиция. Да, така е. Като какво да гледа. Нали, вие сте човешкият, ние сме човешкият потенциал, тези, които трябва да работят, да създават брутен вътрешен продукт и така нататък. Никоя държава не гледа на граждан си, като източници на помощи, на пенсии и така нататък. Но нали? дали държавата изобщо е способна да гледа? И факта, че е направила закон, че е направила наредба, значи България все пак, нали, това, което лично аз съм много щастлив, че живея в страна от Европейския съюз и в така, да кажем в по-високия, по-висока позиция, в, наредена във всички държави по света и съм много щастлив за това. Само да направя едно уточнение за фармацевтичните компании, понеже и това е нещо, което много се, стимули... се спекулира, поне по моя мнение, от страна на... на антивакциналните движения. Видиш ли, те имат сметка, имат изгода, Значи всяка една фармацевтична компания работи за пари. Както и по принцип всяка една компания в света. Нали, това е идеята да създадеш фирма и така нататък. Има е много голямо обаче така но. ваксините като брой не са много. Не са много. 40-50 са Горе-долу вакцините, които са разработени, одобрени и пуснати на пазара. В момента още 2-3 се, се разработват, нали? в момента, в който има доказателства, мият клише, проучвания ще бъдат регистрирани. И от гледна точка на една фармацевтична компания, това, че ще си поставиш една вакцина за 20, 30, 50, 100 лева и нищо, на фона на това, ако те хванат за лечение като хронично заболяване. И Десетки години инвестираш в продукт, който дори и 10 лева да струва. Защото лекарствата са стока, която не е ефтина. Това и българина трябва да почне да го разбира. особено хубавите лекарства. Да, вие искате думата. Има ли друг който иска думата в момента? Нека ще дам думата на дамата, защото тя не е вземала до сега отношение. И после ще продължим, ще видим, може би ще трябва да се ориентираме към едно приключване. А, понеже тук станаха много юристите, най-общо така да ги определим, а, аз затова по поисках да взема думата. Аз съм биолог по образование, за Алгорисова се казвам. А искам да ви попитам, както гледам аудиторията, има ли някой от тук присъстващите, който да е виждал човек болен от детски паралич? вие сте специалист, нали, като такъв сте виждал. Извън, да кажем, лекарите и никой, нали. Не, не, на филм говоря за жив човек болен от детски паралич. Е, трима, трима са видели. Човекът може е бил парализиран, да кажем, от нещо друго. Това нещо се дължи именно на вакцината срещу детски паралич. Лично, и, лично, и, и не се лекува с... детски паралич. Аз лично да. съм виждала човек, много тежко увреден. Това беше а, много по-големия брат на моя съученичка. И знам колко ужасно изглежда това. И, а... Вирусно заболяване, което по въздушно да, да. капков път да, се предава. Да. Няма въздушно... друго предпазване, освен вакцината, доколкото аз знам. А, в време да, в днешно време детски паралищ просто в България няма и в Европейския съюз мисля, че няма. Да, мисля, че в Азия само са останали някои да. ендемични отлищи. Както и много други такива заболявания а, от този тип, които са въведени Не са толкова много, в... иначе нямаше и... да има антивакцинални движения. Около 5, 5 или 6 а, са. По повод на антивакциналните движения искам да добавя още нещо, пак свързано с това, за което ви дадох пример. А, значи, а дали е имало такива антивакцинални движения преди 50, 70 и 80 години? Аз лично много се съмнявам. Не съм била е. свидетел. Значи, много е интересно. Значи, винаги има някакъв страх, но когато а, инфекциозните болести са били много сериозен бич, а, когато, примерно, а, новороденото ти бебе, не знаеш кога и от кого ще се разболее, дали от детски паралич, дали от Скарлатина, айде да кажем, Скарлатината няма вакцина. Знаете ли как е направено? Знам, дали от нещо друго, дали от нещо трето, а, там избор е много ужасен. Пак по стечение на обстоятелствата познавам родители, кои, чието деца са си загубили слуха вследствие на лечение с антибиотици. Ама лечение с антибиотици на, на вирусен менингит, при което... М маколиди, да, и свеста, да, при което избор е, детето ще оживее, но може, има някакъв риск да се изгуби слуха, в някаква степен от... 0 до 100% или детето, примерно в 90-100 от случаите ще почине. Тоест в момента нямаме личен опит от тези заболявания, ами който да ние нямаме досек възможност? с тия заболявания. Именно. Абсолютно имагинерно разсъждаваме, ние нямаме реален досек с тези заболявания, имаме досек с ваксините, с държавната принуда и с много други неща. Нали? Но с реалните тези заболявания нямаме досек. Искате ли да ви отговоря за една част, това беше въпрос, имало ли антивакцинални движения? Да, да е, имало значит, това не ми е... Много е интересно, ако не, цъкнете в интернет, по словото Едра Шахка, Едвард Дженер, който е лекар, английски лекар, който за първ път развива модерната идея за вакцина, а именно той взима от крава, кръв от крава и обработва по специален начин, след което я е прилага на човек има една много известна картина, качена и в интернет, като се напише напиш Едра Шахка. Тя е в Бритиш музеян, мисля, че се съхранява. Как са, как са го изобразявали художниците, именно като е нещо сатанинско, слагайки този серум от крава на човек, нали, как порастват рога и така на така, така, че и тогава не са го приемали нормално, даже супер странно и така нататък, но в последствие, като се вижда какъв е ефекта, доколкото пак съм чел, Нали, когато Дженер е ходил в Азия и е, нали, са всички са падали и са муцлували краката нали, от това, че изобретил вакцина срещу тогава големия бич на света. Аз да Само да представя, може би, един по-различен поглед за това, защо е имало съпротиви тогава и сега. Според мен тогава се е аргументирало с идеята за, айде така да го наречем, задължението за болест. Тоест, след като болестта е дошла пред теб и ти трябва да изтърпиш, тя ти носи нещо, тя ти казва и ни такива противоестествени неща не трябва да се правят. Може би това е било аргументацията, да влизаш в човешкото тяло кръв от някакво друго животно. това е една трансгресия, която е а, поругаване на човешкото тяло, което е храм. Божи храм, който не трябва така да правим атентати вътре в него с подобни неща, интервенции. Тоест, там има някакво задължение да го наречем за боля. Сега обаче, според мен, аргументацията не е свързана с това задължение с правото на болест, което каза. Тоест не става въпрос за някакъв храм, не става въпрос за ня някакви трансгресии, които не съм допустим. Напротив, аз мога да се прелея каквото си искам кръв, нали. Не Дори... може. Мога да пробвам, какъв ще е резултата, но въпросът е, че аз имам право да бъда болен. Нали? Това ново право, право да умра при въвтаназията, правото да остаря, правото да се самонаранявам, правото да бъда болен. Това е едно мое право, което е лично и защото някой трябва да ме кара да бъда здрав. Нямам задължение, ако съм потенциал за държавата, да, но иначе, просто част съм свободен граждан и не се възприемам като потенциал, лягам, ставам без да се възпремем като потенциал, аз смятам, че съм център на собствената си вселена и имам права. Едно от тези права е да решавам дали да съм болен или не. Къде го получете това, това, това гледна, право, точно, бе, Стояние? Това е претенция. Значи, Штатите, не, не им знам там толкова още... конституцията, ама къде в нашата конституция го Право на лична неприкосновеност, разбира се, не се нарича право на болест, така го нарича те, които го претендират. Не, факта е че съществува Закона за здравето има императивен текст, че всеки е длъжен да се грижи за собственото си здраве. Не, не знам. Не е императивен това, а, грижата за здравето не е задължение извън конкретните случаи на медицинска пренуда. И а, санкцията, когато един човек не се грижи за здравето си, е това, че не получава подкрепа от здравното осигуряване. От тази система, която разпределя парите. Тоест, ако аз се увредя и в впоследствие искам някаква пенсия заради това, не мога да го направя, защото аз собствено, съм се причинил това, от което искам да си ползвам с някакви права. Но оттам нататък аз койно мога да се фърля нали, през прозореца и да не се грижа за здравето си, защото в един момент след това ставам инвалид. Въпросът е дали когато стана инвалид. Ще мога да искам от държавата да ми плаща пенсия до животна. Там вече идва регулацията. Но аз нямам задължение да бъда здрав. Такова задължение нямам. Аз имам право на здраве, на здравословна среда, на здравно осигуряване и така нататък. Здравното осигуряване е едно право с много нестабилен статус, защото никакво право не е. То си е задължение, всеки го знае, който плаща здравни осигуровки. Но а, така ли, иначе има една... А, а, терминологична идеология, която отива към право на заболяване. Не казвам, че го пише, но се извежда като такова особено право, което е свързано с моята телесна неприкосновеност. Доктор, аз... Мисля, да, а, а, значи, мисля, че можем да направим разграничението между безспорни вакцини и спорни вакцини. А, то е практическо разграничение. А, спорните вакцини, абсолютно можем да наблюдаваме в момента какво става с Църварикс. Ваксината срещу така наречения човешки папиловмен вирус, която в България е свързана само с женския пол, с момичетата За и младите сега. жени между 9 и 26 години, а в Америка и с двата пола. А, значи случая с тази вакцина, която е спорна, а не безспорна, както при детския паралич, ни показва наистина на живо колко е сложно а, а, едно научно-технологично знание да се а, трансферира в жизнените практики. Значи няма, няма безспорен авторитет, няма никакъв автоматизъм, а, на, а, няма никаква очевидност за това, че това ни прави застраховани гарантира здравето ни и така нататък. И... Така, не ми харесва това разграничение, което направихте на спорна и безспорна. Със сигурност в началото имало много спорове и покрай така наречената безспорна. Значи в медицинската литература и въобще в медицината, базирана на доказателствата има термин, който се казва ефективност. Когато дадено нещо, лекарство, има над определен процент Ефективност, то се смята за добро лекарство и се приема и се разрешава за употреба от съответните регулаторни власти. Просто вакцината за рак на шийката на матката е относително нова и другото е едно голямо но, което искам да направя и може би тук е един много хубав паралел също да осъществя с вакцината за грипа. Рака на шийката на матката има прекалено много подтипове. Той не е само един вирус. Представете си, че има 10 леки модификации на вируса. При вируса на а, грипа са над 100. Нали? Много често, нали? моят приятел, аз при нас иммунизирам от, от грип, както съществува вакцина в България от 1992 година. Нали? Ама аз си иммунизирах и не, не ми, разболях се. Еми да, той тява ваксината са 3-4 штама. Тези, които епидемиозите са изчислили, че са най-рискови за нашата, на нашия регион, и те са направени на вакцината. Ми останалите 97 или там, това, те не са в вакцината. Иначе вакцината ще нямаше да струва 10 лева, ми щеше ще да 1000 лева. Исках да кажа с спорни тези, които, както казвате, са нови. Тоест, тази надпревара наистина в фармацевтичната индустрия, свързана с рентабилността, ни лишава действително десетилетния срок на доказано, утвърдено, не, не, да, изпробвано не, и така нататък. В съм това съгласил. съм напълно убедена а, и а, значи надпреварата преварата не означава задължително прогрес в знанието. Специално на тема, това го казвам абсолютно сериозно и твърдо, по отношение на разрешаване, достигане на, един, на, едно, на една молекула, е така да го наречеме, до пазара и да вземе разрешение за употреба от дали е Штатите, дали е Европа, която и да е държава по света, пазва и минава един определен процес на клинични поручвания, който има абсолютно императивни е, стандарти, които са заложени за всяка една от фазите. Първа, втора и трета фаза на клинично поручване с минимален през който те трябва да бъдат изпълнени. И 10 години е минимума, в който една, трябва да бъде изпитвано едно лекарство, преди да бъде пуснато на пазара. Така че наистина, извинявам се, че споря доцент Събева, но регулацията в отношение на лекарства 2014 година е желязна. И тя е, това са правила, които са приети в целия свят. Може би изключвам а, африканските държави и така, но там производство и разработване на лекарства, аз поне не знам. Искам да Но... се върнем към публиката. А... Но не, не е въпросът толкова за ефективност, според мен. Въпросът е тук, тази ефективност е аргумент, който може да убеди някой, който да си направи иммунизация. Да се съгласи, да вземе решение за това. Докато ние в случая говорим за принудителна иммунизация. Тоест, .е. мен не ме интересува ефективността. Аз не искам тази иммунизация. Нали, разсъждавам от гледна точка на човек, който съ... се съпротивлява. 100% иммунизация. Доказана. Тук ми изваждат статистики, всичко ми е дока, Аз не оспорвам, казвам, съгласен съм, но не искам имунизация. Когато вие ми е налагате, нали, натрапвате тази имунизация, това чуждо тяло, аз защо трябва да го приемам? И тук идва въпроса за общото благо. Има ли изобщо такова общо благо и в крайна сметка трябва ли да се откажем от него в рамките на едно индивидуално общество, нали, където има само индивиди. Но какво за общество... Нали, е това е общество в крайна сметка, а да, то не е общество. Просто Напомня ми на спора ми с племеника, само преди 7-8 месеца, който беше първокласник, с който спорихме защо трябваше да учи. Нали? Трудно ми беше, до някаква степен успях. Нали? Сега, в, публиката, в публиката има ли все още, виждам вас... И а, вижда, да знаем защо знаете казахте. Искам само да ви помоля, ще дам микрофона и на двамата господа, но да бъдете кратки, защото времето доста напредна и така, дискусията ни върви към края си. Заповядайте. А, така, значи, първо за обществото и индивида, съвсем кратко, всъщност всяко общество е точно обществото от индивиди. И, нали, може да се каже, обществен интерес е индивидуален интерес в момента, в който. Обществения интерес да стане срещу индивидуалния интерес, имаме общество срещу общество, не може да се каже. Да, добре, а, няма... е, е, мисля, че дебата не е на тази. Индивидуалния, тема. индивидуалния интерес защава да срещу индивидуалния. Аз искам да се иммунизирам, той не иска. Това, Именно, че той не да, се е ми дава неефективност на моята иммунизация. Ето го. И възниква обществото. Дали, защото неговият индивидуален интерес проти на. Не, не, дали наистина, така не съм специалист, а, но доколкото. Имунизация покрити? Е, иммунициационно покритие, в момента в който аз се вакцинирам, тялото ми се изгражда имунитет срещу въпросния антиген. Защо това, че той не се е вакцинирал, пречи да, може би, ако не, не, не знам, това някой специалист трябва да каже, аз не разбирам. Окей, okay. така, значи, специално за ваксините, за това, че има изградени правила за тестване, доколко една вакцина е спорна или безспорна, аз съм на тази теза, че да, наистина, те са безспорни правилата работят, но все пак, съжалявам, че не мога да кажа съвсем конкретен пример, ще го кажа, мисля, че всеки може да го проучи в интернет. Примерът беше с някаква американска вакцина, която работи, но някаква серия от тази вакцина се оказва, че не е произведена както трябва, има някакви там, химични вещества вътре, които са вредни, които причиняват смърт. Съответно, фирмата, която я произвежда, изтегля от американския пазар, но я пуска също точно тази партида, не я ликвидира, пуска я в Венецуела, да кажем, където предизвиква нали, масова смъртност. Това нали, никой не споря, че самата вакцина работи, но ето очевиден пример за нали, комерциализацията. Като човек от реалната фармацевтична практика, може би ще ви шокирам, ако ви кажа, че всяка сетница има горе-долу съобщения, дори в България за блокирани партиди, нещо се изтегля от пазара и така нататък. За съжаление, това, което казвате, е вярно, случва се, не е изолиран случай и не само за вакцини, ами и за всякакви лекарства се случват разминавания в качеството. Точно така, Но това например, е конкретната партида ХИКС. Беше, и има си във всяка една страна, нормална страна, си има система, как това се уведомяват веднага аптеките, лекарство се блокира и се изтегля. И глобата в България, ако продадеш такова блокирано лекарство, е 50 хиляди Което на фона на 50 лева, нали, повярвайте ми, не знам коя аптека би поела този риск. Сигурно има, но наистина невероятно ми звучи. Да, така е, но аз давам конкретен пример. Сега да кажем главата в Америка за същата вакцина. В да... това е общ пример за лекарствени продукти. Случват се проблеми с качеството на всякакви лекарствени продукти. Да, за... И най-големите компании. Статистически нали, такива проблеми съществуват, никой не го спорва. Факта обаче, че тук въпросът не е на това, че не е бил открит проблема, Въпросът е чисто етичен, че... Въпросната вакцина с вече открит проблем... Това ми звучи е, невероятно, е. не съм запознат с случая, но... Аз също не съм достатъчно запознат, защото го гледам от е, сайтове, които са против вакцинациите, но те цитират... Ставате жертва на най-новата така... така е, да. Мода в Европа и тя дойде от щатите. Това е така наречения инфовиджиланс, а именно, че по една тема, която е, да кажем, интересна и популярна за обществото, дре, така ги дразна, можеш да В мрежата и в интернет можеш да намериш прекалено много информация, която е супер разнородна и не е доказана. Така, и, само и аз точно... мога да ти пусна получване, ето тук... Нали... Не, сега точно този специален случай, той е цитиран в медиите, нали смисъл, той не е нещо, което е въпрос а, на не дискусия. Не искам да Но искам, да, okay, добре, искам само да завърша точно на тази тема. Сега ясно е, че не всеки може да бъде специалист във всяка област. Сега установихме това, че хората, които са против вакцините, те са не специалисти и в голяма си част имат ниска медицинска култура. Окей, okay, но аз мисля, че това е нормално и може да се очаква. Нормално е, че всеки фармацевт не е специалист в австрофизиката, да кажем. А, така че, може би рол, ролята на правото това да осигури на тези хора достатъчно сигурност, защото според мен нали, тези движения се водят основно от страха, че няма кой да гарантира за тяхната безопасност. Това е не, всичко, което искаме. Не съвсем кратко е. С участието си в такова обсъждане, вие не заставате ли а, на, така да каже, на признаването на общото благо? Не е нужно. За до вечера, преди да заспиш. А сега още едно кратко включване и предлагам след това така, последни изречения. Аз също ще задам един въпрос за размисъл, но преди него един свързан с поливалентните вакцини. А, например тази, която е валентна, Доколкото ми е известно, две или три от заболяванията не се срещат вече от десетки години. Едното от повече от сто. валентна там не мога да изборя всичките заболявания, но едното от края на 19-ти, началото на 20-ти век не се среща, другото от 60-те години и за третото не съм сигурен. От пет. Тоест, тук също малко чувствам накърняване на правото ми аз да избера само един от антигените или два от антигените в тази поливалентна вакцина. Тоест тя на пазара се предлага само като петвалентна. А, а всъщност, примерно, моя избор може да е свързан само с едно или две от тези заболявания, за които аз съм взел свое, своето вътрешно решение, че искам за тях да се иммунизирам този начин, струва ми се нарича, че се на, натрапва а, това имунизиране и, и тя е част от а, задължителния иммунизационен календар и една друга, която е тривалентна. М и, и в този смисъл, доколкото ми е известно, примерно едрата шарка в естествени условия вече не съществува. Тя вече не се, се имунизира. Да, да. И, и точно по тази логика не следва ли и за други заболявания, които от десетки години се считат за изчезнали, да се преустанови иммунизирането или вакцинирането за тях. Аз все още считам, че има нужда от разлика между вакциниране и иммунизиране да се прави. И въпроса за размисъл, той беше провокиран от една реплика в началото на доктор Ставро, за това, че нашето тяло е вместилище на нашата физиология и на нашата душа, душевност. В този смисъл въпросът за размисъл е а, дали фармацевтиката, работейки върху физиологията, пропуска душевността и ако едно заболяване а, бъде на материалистично ниво, атакувано и туширано победено, а, това ще, ще излекува душевното тяло много не, се не работи очаква, и задушевността, повярвай ми. Е. <laughs> много. Там е голяма сфера. Значи не си прав за петвалентната и пете а, вътре, как кажа, а, пете валенци са за заболявания, които са актуални. Диф, дифтерия, дифтерия тетаноскоп, полиомилит и ко, значи, химофилист и бе. Хим, да, вирус химофилист. И пете са актуални. Значи, Полиомиалита се среща в много малко места, в много малък процент, но не се смята още за изкоренен. Да го уточня. Значи, има тук малко противоречиви данни, но в крайна сметка тя е разработена от Санофи Пастеох, голяма компания. Смята се, че е много модерна. И като цяло вървим в една посока фарма в фармацевтичната индустрия производство на комбинирани лекарства. Смята се, че това повишава ефективността. Не, няма проблеми, може си направиш всяка една по отделно, но ще излезе пет пъти по-скъпо, може, да, но в имунизационния задължителен календар в нашата страна пише 5-валентна. Да, и това се предоставя безплатно от държавата. Значи тук може би едно уточнение, което в началото така не направихме достатъчно, че да, в България съществува утвърден календар с Специална наредна на Министерството на здравеопазването, в което са включени ХИКС наброй ваксини за определени заболявания, които са напълно безплатни за всички граждани на нашата страна. Основната част от тези ваксини са в детска възраст. Добре, как да кажем, е покрити от Министерството на здравеопазването, се е поцентрализирана на поръчка, е, нани, говоряки за пари за средства, за тях се провеждат специални търгови и се постигат цени, ако навънка една вакцина струва от аптека, си я купиш 25 лева, с търга се постига Трикратно по-ниска цена, защото все пак се купува голямо количество за много хора и така нататък. Така че наистина инвестицията, която прави нашата страна, не е толкова голяма, особено на е, базата на това, което би пази като развитие. И това може да се изчисли с така наречения анализ на бюджетното въздействие. Извинява се. Okay. Ами последни изречения предлагам. Um... За мен е така, въпросът, свързан с правителната иммунизация, е въпрос, който може да бъде разширен до а, въпроса за отношението към чуждото тяло, нещо, което стана въпрос. А, от тази гледна точка, а, то всъщност, а, изобщо цялата регулация на правителната иммунизация, показва реакцията на общността, най-вече на държавата, макар че държавата е твърде голяма абстракция, за да се крием зад нея като носител на някаква воля и решения, всъщност държавата не ни гледа в никакъв случай, нито пък може да ни гледа. Всъщност общността е резултат от някакво взаимодействие. Ако в държавата почне да ви гледа, нещата стават сериозни, действително. А, а, а, ние не можем да ви припишем някаква телесно сетивност и така нататък, макар че го правим действително, но, но според мен това е някаква патология при... А, изграждането на образа на държавата И общността най-вече е резултат от едно взаимодействие. В Това взаимодействие всъщност взаимодействат много чужди тела. Включително има огромно западното полково, казахме, че примерно някакси няма такива заболявания. Да, ама то западното полково непрекъсто се върта. И, и хората се въртат в, в него. И пътуват. Тоест нямаме такива ограничения. Навсякъде всички сме размесени и няма ограничения, действително в преливането на чуждите а Примерно, едното ограничение, което според мен е, може да бъде поставено на същото ниво, на което поставяме принудителната иммунизация като проблематика, е отношението към бежанците. Защо има беженски квоти? Защо допускам нали, умаломощени бежанци, както допускам умаломощени вируси в това организъм? Защо включвам само а, 100 човека, нали? а не повече? Защото с тях мога да се справя. Това чуждо аз мога да го преодолея, мога да го асимилирам мога да изгради имунна система срещу 100 африканци, но срещу 100 хиляди, това вече ще унищожи моето имунна система, моят организъм. Тоест, това е една реакция, включително и правителната иммунизация, срещу чуждото. Това е една, един опит да се подготви и да преодолее чуждото и да запази собствена си идентичност, като някаква общност, която има такава идентичност. От тази гледна точка, борбата за правителната иммунизация, според мен е действителна борба за запазване на една общност. А, на една случая здрава общност. А, една общност, която може да си позволи лукса да живее в здрави тела. Разбира се, пак казвам, това не е решение, което трябва да го взима държавата. Каквото и да значи това. Включително и ако това значи министъра на здравеопазването. Значи това не е нито общността продукт на едно взаимодействие, нито хората, индивидите, които изграждат чрез взаимодействие от тази общност. Държавата и министъра. А, нямат нищо общо с общността, нали? този е смисъл, в който аз се разбирам. А, те са действително нени представители в някаква област и в някаква степен, но а, така както е казано в случаите за предудително лечение, а именно изрично изброяване на заболяванията в закона акт, който е пред от Народно събрание, един от най-представителните органи, който все пак може да претендира, и има някакви политически основания да претендира за това, че изразява интерес на общността, е нещо съвсем различно от това един министр да определя какво е общото благо. Така че за мен общото благо е неизбежен резултат от взаимодействащи индивиди, които искат да живеят заедно, защото иначе от тогава отиваме в Ливиятан, онова чудовище, което всеки си. Не, да, много твърде голяма е тая метафора и не е може би толкова а, вярно, че всеки, всеки е вълк, но, а, но така или иначе общността е резултат от нашите взаимодействия, от нашия разговор. След като тя е резултат, ние трябва да можем да я защитим, но въпросът е кой решава как тя да бъде защитена? Министър на здравеопазването? и аз не смятам, че това е той, защото просто държавата не е общността, макар и да я репрезентира в някаква степен. Евгений Григоров. Първо искам да благодаря за много приятните няколко часа, които така прекарах с вас, дебатирайки. Много ми беше интересно, голямо предизвикателство. Посланието, което искам така да отправя към всички вас, които се прибирате в, в къщи, е, когато, когато мислите за вакцинация, да си мислите за предпазване от болестта. Значи, вакцинацията не е една самоцел. Или не трябва да бъде една самоцел. Тя е профилактика и предпазване от конкретно заболяване. Това е което искам да си вземете вкъщи и да знаете. А вече дали държавата трябва да налага или не, спългане момента, наистина, Нашата страна е в тази група, която се е постарала да осигури на своите граждани някакво ниво на защита. Аз така ги тълкувам нещата, че старае се да, да има всички един, всички ние, нас да имаме някакво ниво на е, как кажу, предпазване от някаква група заболявания. Те не са чак толкова много задължителните вакцини, мисля, че са 7 или 8 в е, нашия иммунизационен календар. Това е, което мога да кажа, мисля, че аз лично съм нали, като привърженик на иммунизациите и ви освен задължителните, попрочетете, поинтересувайте се, има и препоръчителни или как някои генеричат допълнителни вакцинации към заболявания, които вие сами може да решите, че не искате да се, искате да се профилактирате, не искате да се разболявате от тях и с собствени средства. Тук държа да подчертая, че държавата не ги реимбурсира, не ги да кажа, поема, но пък вие може да решите да направите една инвестиция за вашето здраве. Дадах такъв пример с хепатита. Това е едно заболяване, за което не влиза вакцина в задължителния календар. И така нататък. Благодаря ви. Благодаря. Доктор Савиева. Аз е, да кажа е, нещо, на имунологията. Нещо, което не е моята специалност. А, аз лично съм изключително благодарна на развитието на имунологията. Една имунна терапия преди 25 години просто спаси живота ми. Но аз съм социолог, философ и знам, че а, медицината има история имунологията е в момента една доминираща парадигма. Може би не след дълго тя вече ще бъде подменена от друга парадигма. А всичко, което в момента се създава на базата на имунологията, крепи се от фармацевтичната индустрия, от биомедицината и така нататък, а неизбежно ще а, носи съпротиви, неизбежно ще създава и биодисиденство и винаги ще има хора, които ще бъдат с рационални аргументи против това. И аз а, няма да им се присмея. Добър край на днешния ни разговор. Благодаря на всички, че бяхте с нас тази вечер. Приятна вечер.